Surat Ashwara imeteremka Makkah. Sura hii imeanzia kwa kuisifu Qur'ani yenyewe, ikaingia kuwaonya makafiri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kuwateremshia adhabu juu yao na kumliwaza Nabii sallallahu Alaihi wasallama kwa anayoyapata ya kukanushwa na watu wake, kwa kutajiwa yaliyowapata mitume wa kabla yake ya kukadhibishwa na kaumu zao. Ikasimulia mkutano wa Musa na Harun walipokutana na Firauni na alivyowakadhibisha yeye kisha Subhanahu akataja kisa cha Ibrahim baba wa manabii na habari za Nuhu pamoja na kaumu yake na mambo ya Ad, na Salih pamoja na Thamud kisha ikaelezea sura wito wa Lut na kisa cha Shuaib na watu wa vichakani yani al-Aikat na mwenye kuzingatia visa vya hawa manabii saba ataona asili ya wito wao ni mmoja na njia ya makafiri katika kupinga ujumbe wao ni mmoja kama ilivyoanzia sura basi ikahitimishia mazungumzo kwa kuvunja wazo la kuwa mtume ni mtunga mashairi na kuwa kurani ni mashairi bismillahirrahmanirrahim kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu. Alifimim. Tasin Mim. Tilka ayatu alkitabil mubin. Hizi ni aya za kitabu kinachobainisha. La'allaka alla yakunu mu'mini waenda labda ukajikera nafsi yako kwa kuwa hawawa waamini inna sha'nunazzil 'alayhim minas ayatan fa a'naquhum laha khadi'in tungependa tungeliwachemshia kutoka mbinguni ishara zikanyenyekea shingo zao wa ma min min ar-rahman wa ukumbusho mpya kutoka kwa ar-rahman ila wao hujitenga nao faqad kadhabu fa sayatihim anba'u ma kaanu wa mekanusha hivyo zitakuja wafikia khabari habari zayale waliokuwa wakiyafanyia mzaha aw lam yaraw ila al-ard kam anbatna fiha min kulli zawjin karim ye yeah. hawapoiona ardhi mimea mingapi tumeiotesha humo ya kila namna nzuri inna fi dhalika laaya wama kana aktharuhum mu'minin Hakika katika haya zipo ishara lakini wengi wao hawakuwa wenye kuamini wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim na hakika mula wako mlezi ndiye yeye mwenye nguvu mwenye kurehemu wa idda rabbuka musa anitil qaumadh zalimin na Mola wako mlezi alipomuita Musa akamwambia fika kwa watu madhalimu au mafiraun ala yattakoon. watu wa firaun hawaogopi rabbi inni akhafu ay yukaththibun akasema hakika mimi nachelewa wasinikanushe wa sadri wa la lisani na kifua chango kinadhiki na ulimwango haukunjuki vyema basi mtumie ujumbe harun wa na wao wana kisasi juu yangu kwa hivyo naogopa wasije kuniua qala kalla faidhaba biayatina inna akasema sio hivyo kabisa nendeni na miujiza yetu hakika sisi tu pamoja nanyi tunasikiliza. Fatia fi'auna faqul anna rasul rabbil alamin. Basi mfikieni Firauni na mwambieni hakika sisi ni mitume wa mlezi wa walimwengu wote. An arsil ma'ana bani Israel waachilie wana waisraeli wende nasi. Qala alam nurabbika fina walidan wala fina min umrika sinin. Akasema sisi atukulea wewe utotoni na ukakaa kwetu katika umri wako miaka mingi Wafaalta fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min alkafirin. Na ukatenda kitendo chako ulichotenda nawe ukawa miongoni mawasiwa na shukrani qala fa'altuha itha wa ana min akasema Nilitenda hayo hapo nilipokuwa miongoni mwa wale waliopotea. Fa farartu minkum lamma khiftukum fawahabali rabbi hukma waj'alani minal mubtasilin. Basi nikakukimbieni nilipokuwa gopeni Tena Mola wangu mlezi akanitunukia hukumu na akanijalia niwe miongoni mwa mitume. Watim kan'immatun tammunha alayya an'abattabani isra'il. Na hiyo ndio neema ya kunisombulia na wewe umewatia utumani wana wa Israeli. Qala fil'aunu wama rabbul alamin. Fir'aun yakasema na nani huyo Mola mlezi wa waliomwengo wote? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Akasema, ndiye Mola mlezi wa mbingu na ardhi na viliyomo mo baina yao ikiwa nyinyi ni wenye yaqini. Qala liman hawlahu ala tastami'un akawaambia waliomzunguka hamsikilizi qala rabbukum wa rabb abaikum alawwalin akasema ndiye mola wenu mlezi na mola mlezi wa baba zenu wa kwanza qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la akasema hakika huyu mtume wenu aliyetumwa kwenu ni mwenda wazimu. Qala rabbul mashriqi wal maghribi wama bainahuma in kuntum ta'qilun. Akasema ndiye Mola mlezi wa mashariki na magharibi na vilio moyo baina yao ikiwa nyinyi mnatie akilini. Qala la Akasema ukimfuata Mungu mwingine asiyekuwa mimi basi bila shaka nitakufunga gerezani akasema je ijapokuwa nitakuletea kitu cha kubainisha wazi Kala, Fa'ti in kunta akasema kilete basi kama wewe nikati kwasema ukweli fa alqa asahu fa ida hiya thubanum mubin basi akaitupa fimbo yake mara ikawanyoka wa dhahir wanaza yadahu fa ida hiya baydalan nadirin na akaotoa mkono wake na mara uko maupe kwa watazamao qala lilmalaiha hawlahu inna hadha la sahirun alim akawaambia washimiu waliomzunguka wa hakika huyu ni mchawi mtaalamu yurid an yukhrijakum min ardikum bi sihrih famaadha anataka kukutoweni katika nchi yetu kwa uchawi wake basi mna shauri gani qalu arjihi wa akahu wa ba'ath fil madai hashirin wa mpe muda yeye nandugue, na nduguye na uwatume mijini wapigao mbio ya mgambo ya tukabikulli saharin alim wakuletee kila mchawi bingwa mtaalamu tajmi'a sahara li miqat basi wakakusanywa wachawi wakati na siko maalum waqila lin mujtami'un na watu wakaambiwa je yeah, mtakusanyika la'alla nattabi'u as in kanu humul ghalibin waende tutawafuata wachawi wakiwa wao ndio watakaoshinda. Wa Balamma jaa as-sahharatu qalu li fir'auna inna lana la ajran in kunna nahnu al Basi walipokuja wachawi wakamwambia Firauni, je tutapata ujira tukiwa sisi ndiyo tuliyoshinda nm wnkm l mn lmrbin nam na hakika mtakuwa katika watu wa mbele قl lhm msa ma أntm mun musa akawambia kupeni ninachotaka kutupa fa alqauhiba lahum wa isiyhum wa qalu biizzati fir'auna inna nahnu algalibun basi wakatupa kamba zao na fimbo zao na wakasema nguvu za farauni hakika sisi hapa na shaka ni wenye kushinda fa musa 'asahu fa ida hi ma yafikun Musa tena akatupa fimbo yake nayo mara ikavimeza walivyovizua Fa ulqiya sajidin Hapo wachawi walipinduka wakasujudu Qalu amanna bi Rabbil wakasema Tunamwamini Mola mlezi wa ulimwengu wote Rabbii Musa wa Harun Mola mlezi wa Musa نخارون قال امنتم له قبل أن اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون اكسمه جه ممؤمني قبل سجاكروصوني بلا شك يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي basi mtakujua. La utantiyan aydiyakum wa arjulakum min khilafi wa la Nitakata mikono yenu na miguu yenu kwa kutafautisha. Na itakubandikeni misalabani nyote. Wakasema, kasema aidhuru kwani sisi ni wenye kurejea kwa Mola wetu mlezi inna natuma an yaghfira lana rabbuna khatayana hakika sisi tunatamai Mola wetu mlezi atusamee makosa yetu wako ndio wa kwanza wa kuamini wa auhaina Musa tulimwamrisha Musa kwa wahii nenda na wajawangu wakati wa usiku wa hakika mtafuatwa fa arsala fir'aun fil madain bas fir'auni akawatuma mijini wapiga mbweu za mgambo inna ha'ula'i shirlimatun qalilun hakika hawa ni kikundi kidogo wa inna hum lana laga idhun nao na tudhi wa inna la na sisi ni wengi wenye kuchukua hadhari fa akhrajnahum min jannatin wa uyun basi tukawatoa katika mabustani na chemchem Wakunuzi wa makaam karim na mahazina na vyao vya heshima kadhalika wa aurathnaa bani isra'il kadhalika na tukawarithisha hayo wana wa isra'il atba'uhum mushriqin basi wakafuata nilipochomoza jua. Alamma Na yalipoonana majeshi mawili haya. Watu wa Musa wakasema, hakika sisi bila shaka tumepatikana. Qala kalla inna ma'a rabbi sayahdi akasema hasha hakika yupo pamoja nami mula wangu mlezi yeye ataniongoa ta uhina ila Musa anidrib bi'asaka albahr fan falq fa kana kullu firqin ka altaudil adhim wahi wahyi Musa tukamwambia piga bahari kwa fimbo yako basi katengana na kila sehemu ikawa kama mlima mkubwa wa azlafna thumma alakhirin atuko hapo wale wengine wa musa wa mam na wao ajma'in Musa na waliokuwa pamoja naye wote thumma kisha tukawazamisha hao wengine inna fi dhalika la ayah wama kana aktharuhum bila shaka katika hayo ipo ishara lakini wengi wao si katika wenye kuamini wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim na kuhakika hakika wako mlezi ndiye mwenye nguvu mwenye kurehemu watlu alaihim naba ibrahim na wasomee habari za ibrahim iz qala li abeehi wa qawmihi ma ta'budun alipomwambia baba yake na kaumu yake mnaabudu nini kawaluna'budu asnama fanadhallu laha aakifun wakasema tunaabudu masanamu daima tunayenyekea qala hal yasma'unukum irtadun akasema je yeah ya na kusikieni mnapoyaita au yanfaunakum au yadhurrun au yanakufaeeni au yanakudhuruni qalu bal wajadna abaana kadhalika yafalun wakasema bali tumewakuta baba zetu wakifanya hivyo hivyo qala afara'aytum ma kuntum ta'budun akasema je yeah, mwewaona hawa mnaoabudu antum wa aba'ukumul aqdamun ninyi na baba zenu wa zamani fa innahum aduli kwani hakika hao ni adui zangu isipokuwa Mola mlezi wangu wote alladhi khalaqani fa huwa ndiye aliyeniumba nae ndiye aneniongoa walladhi huwa yut'imuni wa yasqini ndiye ananilisha na kuninywesha wa idha maridtu fa huwa na inapougua ni yeye ndiye anyeniponesha walladhi yumituni thumma yuhyi atanifisha na kisha atanihuisha walladhi atamahu an yaghfira li khatiyati yawmiddin na ambaye ndiye ninayemtumai makosa yango siku ya malipo rabbi habli hukman mola wangu mlezi nitunukie hukumu Nauniunganishe na watendao mema. Wa ja'al li lisaan sadaq fi kwa wema na watu wataka ukuja baadaye. Wa ni min warasati katika warithi wa bustani za neema. li abi in na kana baba yangu kwani hakika alikuwa miongoni mwa wapotovu wala תחزني يوم siku watakapofufuliwa siku ambayo kwamba mali hayatofaa kitu wala wana illa man ata Allah biqalbin salim isipokuwa mwenye kumjia Mwenyezi Mungu na moyo safi. Wa uzlifatil jannatu Na pepo itasogezwa kwa wachamgu Wa burzatil jahim Na jahanam itadhihirishwa kwa wapotovu. Wa qila aina aynam kuntum ta'budun. Na watambiwa Wako wapi mliokuwa mkiwaabudu? Mindu hal yansurunukum aw yantasrun badala ya Mwenyezi Mungu? Je, wanakusaidieni au wanajisaidia wenyewe? Fa fiha hum walghawun. Basi wa humo wao na hao wakosefu. Wajunudu junudu iblisa ajma'u na majesha iblisi yote qalu wa hum fiha yahtasimun watasema na hali ya kuwa wanazozana huko tullahi kuna fi dhalalim mubin wallahi kwa yaqini tulikuwa katika upotovu ulio dhahir iznu sawikum bi Tulipokufanyeni ni sawa na Mola mlezi wa walimwengu wote. Wana adallana illa almujirimu nao kutupoteza ila wale wakosefu Fama lana min basi hatu na waombezi wala msadiqin hamim wala rafiki wa dhati falau annalana karatan fanakuna minal mu'minin laaiti tungelipata kurejea tena Tungelikuwa katika waumini inna fi la laaya wama kana aktharuhum mu'minin Hakika katika haya ipo ishara lakini wengi wao hawakuwa wenye kuamini wa inna rabbaka la huwal azizur rahimin na hakika mula wako mlezi ndiye mwenye nguvu Mwenye kurehemu rehemo kadhabat qaumu nuuhin lil qaumu ya nuuhu waliwakathibisha mitume id qala lahum akhuhum nuuh ala ndugu yao Nuhu je Amchi mgu inni lakum rasulun amin hakika mimi kwenu ni mtume mwaminifu satatqullah wa atiyun basi mcheni Mwenyezi Mungu na nitini mimi wa maasalkum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin takini juu yake ujira Wani ujira wangu hauko ila kwa Mola mlezi wa walimwengu wote fattakullaha wa atiyum basimcheni Mwenyezi Mungu anithini mimi qalu anoominu laka wattaba'kal ardhulun waqasama je yeah, tukuamini wewe hali wanaokufuata ni watu wa chini qala wama'ilmi bima kanu yamalu akasema na yajuaji waliokuwa kiafanya in hisabuhum illa ala rabbina law tashurun hisabu yao haiko ila kwa mula wao mlezi laiti mgelitambua wama ana btaalidil mu'minina wala mimi si wa kuwafukuza waumini in ana illa nadhirum mimi sio chochote ila ni mwonyaji wa dhahir shahir qalu la illam tantahiya nuhu latakuna minal marjumin Wakasema ikiwa huachi ewe waynuhu bila shaka utapigwa mawe qala rabbi inna taumika kazzabun akasema mwala wangu mlezi kikao watu wangu wamenikanusha faftah bayni wa bainahum fatahananajjini wa, wa man ma'i min almu'minin bas hukumu bayniy na wa naw kwa hukumu yako Na wa uniokoe mimi na waliopamoja nami wa'umini fa anjaynahu wa man ma'ahu fil kwa hivyo wa yeye na waliokuwa pamoja naye katika melikebu iliyo sheheni. Thumma aghratna ba'dul Kisha tukowazamisha baadaye waliobakia. Inna fi zalika laaya wa ma kana mu'minin. Hakika katika haya ipo ishara lakini si wengi wao waliokuwa waamini wa inna rabbaka lahuwal na hakika mola wako mlezi ndiye yeye mwenye nguvu mwenye kurehemu kadzabat 'adu nil waliwakanusha mitume in qala lahum akhuhum alipoambia ndugu yao hudi ye yeah, amchi mungu in lakum rasulun amin hakika mimi kwenu ni mtume mwaminifu attaqullaha wa ati'un basi mcheni mwenyezi Mungu na nitini mimi wa ma'as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin wala sikutakini juu yake ujira Wani ujira wangu hauko ila kwa mlezi wa walimwengu wote. Atabununa bikulli ri'in ayatan ta'basun. Ye, yeah, juu ya kila mnyanyuko kumbukisho la kufanyia upuuzi watatakhidhun masani'a la alakum takhludun. Na mnajenga majengo ya fahari kama kwamba mtaishi milele wa idha batashtum batastum mna nguvu mnatumia nguvu kwa ujabari fataqullah wa ati'un basi mcheni Mwenyezi Mungu na nitini wa taqulladhi amadakum bima ta'lamun na mcheni aliyekupeni haya mnoyayajua amekupeni wanyama wa kufuga na wana wajannati wa uyun na mabustani na chemchem -chem. inni akhafu alaykum ma'azab yawmin adhim hakika mimi nakuhofieni adhabu ya siku kubwa qalu sawaa alayna wa'adt ni mamoja kwetu ukitupa mawaidha au hukua miongoni mwa watu wao mawaidha in hadha illa haya si chochote ila ni mtindo wa watu watokea zamani wama nahnu wala sisi hatutaadhibiwa fakazzabuhu faahlaknahum in fi dhalika laaya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa nasi tukawaangamiza Hakika kabila shaka katika haya ipo ishara lakini hawakuwa wengi wao wenye kuamini wa inna rabbaka lahuwal azizur na hakika mwala wako mlezi ndiye mwenye nguvu manyakurehemu kadhabat thamudul mursalin kina thamud waliwakanusha mitume izqala lahum akhuhum salih ala taqoon alipoambia ya ndugu yao salih je a momchi mungu inilakum rasulun amin hakika mimi kwenu ni mtume mwaminifu but taqullah wa un. basi mcheni mwenyezi mungu na nitini wama asalukum alayhi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin wala sikutakini ujira juu yake ujira wangu hauko ila kwa Mola mlezi wa walimwengu wote tutruna fi aminin ye yeah, mtaachwe salama usalimina katika haya yaliyopo hapa fi jannatin wa uyoon. katika mabustani na chemchem wa nakhlin taluha hadin na konde na mitende yenye makole yaliyoiva watanhituna min aljibali buyutan farihin namnachonga milimani majumba kwa ustadi fattaqullaha wa ati' u basi mcheni mwenyezi mungu na nitheeni mimi wala tupii amra almusrifin amri za walio pindukia mipaka alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun ambao wanafanya ufisadi katika nchi wala hawatengenezi qalu wakasema hakika wewe ni miongoni mwaliyorogwa ma anta illa bashar mithluna fatibayatain in kuntum minas sadiqin. wewe si chochote ila ni mtu kama sisi basi lete ishara ukiwa wewe ni miongoni mwa simao Kala qala hadhi naqatu laha shirbu walakun shirbu yawmin ma'lum akasema huyu ngamia jike, awe na zamu yake ya kunywa, na nyinyi muwe na zamu yenu kunywa, katika siku maalum wala tamassuha bisu in fayakhudhukum adhabu yawmin adhim wala msimguse kwa uovu isije ikakushikeni ya siku kubwa faqaruha lakini wakamua na wakawa wenye kujuta faakhadhahumul adha inna fi dhalika laayaa wama kana aktharuhum mu'minin basi kawapata adhab hakika katika hayo ipo ishara lakini hawakuwa wengi wao wenye kuamini wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim na hakika mula wako mlezi ndiye mwenye nguvu Mwenye kurehemu. Kadhabbat qaumul lutin al Watu wa Lut waliwakanusha mitume. Id qala lahum akhuhum lut ala ttaqun. Alipoambia ndugu yao Lut, "Je, mimi mchungu inni lakum rasulun amin." Hakika mimi kwenu ni mtume mwaminifu kwenu. F taqullaha wa ati'un basi mcheni mwenyezi Mungu na nini mimi wa as'alukum alayhi min ajrin in ala wala mimi sikutakini ujira juu yake ujira wangu hauko ila kwa mulamlezi mlezi wa walimwengu wote atatuna dhukran Je yeah, katika viumbe vyote mnawaingilia wanaume watadharu ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun 'adun Namnaacha alichokuumbieni Mola wenu mlezi katika wake zenu ama kweli nyinyi ni watu mnaoruka mipaka qalu la illam tantahi alu tul takuna min al mukhrajin ewe luti usipoacha hapana shaka utakuwa miongoni mwanaotolewa mji qala inni li amalikum min al qalin akasema Hakika mimi ni katika wanaokichukia hichi kitendo chenu Rabbina jini wa ahli min mlezi niokoe mimi na ahli zangu na haya wayatendayo fanajjainahu wa ahlihi ajma'in basi tukamokoa yeye na ahli zake wote illa ajuzan fil ghabirin isipokuwa kikongo katika waliokaa nyuma thumma damarna alakhirin kisha tukawaangamiza wale wengine wa amtar na alaihim matara fasaa na tukawanyeshea mvua basi ni mno mvua ya walioonywa inna fi dhalika laayaa wama kana aktharuhum mu'minin hakika katika hayo ipo ishara na hawakuwa wengi wao wenye kuamini wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim na hakika mwala wako mlezi bila shaka ndiye mwenye nguvu mwenye kurehemu kadhaba ashabul ainkatil watu wa machakani waliwakanusha mitume il qala lahum shuaib ala tattaku. Shuaibu alipoambia je amfanye mkamchamgu inilakum rasulun amin akika mimi kwenu ni mtume muaminifu attaqullaha wa ati'un basi mcheni Mwenyezi Mungu na nithi mimi wa as'alukum alayhi min ajrin in ajri illa ala rabbil al alamin Wala sikutakini ujira juu yake ujira wangu hauko ila kwa Mola mlezi wa walimwengu wote uful kai la wa min timizeni kipimo sawasawa sawa, wala msiwe katika wanaopunja wazinu bil pimeni kwa haki iliyonyoka wala tabhasu nasaaashiahum wala ta'fu fil ardi mufsidin wala msipunje watu wa vitu vyao wala msifanye jeuri kwa الذي wanta alladhi khalaqtukum alawali na mcheni aliyekuumbeni nyenye na vizazi vilivyotangulia. Waakasema akika wewe ni katika waliorogwa wa maana anta illa bashar mithluna wa na wewe si chochote ila ni mtu tu kama sisi na kwa yake tunakuona wewe ni katika waongo. hebu tuangushie vipande kutoka mbinguni ikiwa wewe ni miongoni mwasi ukweli kweli. rabbi a'lamu bima ta'mal akasema mola wangu mlezi anajua zaidi ninayotenda. Bakanzabuh fa akhadhuhum adhabu yawm adh-dhull. Innahu kana Basi walimkanusha na ikawashika adhabu ya siku ya kivuli. Hakika hiyo ilikuwa adhabu ya siku kubwa. Inna fi dhalika la ayatan wama kana haki hayo ipo ishara lakini hawakuwa wengi wao wenye kuamini wa inna rabbaka lahu na hakika mula wako mlezi bila shaka ndiye yeye mwenye nguvu mwenye kurehemu wa innahu latanzilu al alamin na bila shaka hii ni utarimisho wa Mola mlezi wa walimwengu wote. Nazal bihi ar-ruhul amin. Ameutarimsha roho muaminifu. Ala qalbika litakuna moyo wako ili uwe katika onyaji. Bi lisaanin arabiin qawlimi wa kiarabu liyawazi wa innahu la fi zubri l'awwalin lhaqiqa bila shakka haya yamu katika vitabu vya kale aw lam yakullahum ayatan an ya'lamahu ulama ban isra'il Haikuwa kwao ni ishara kwamba wanejua haya wanazuoni wa wana wa Israeli walau nazalnahu ala ba'dil a'jamin nalau kwa tungeli teremsha juu ya mmoja wa wasio kwaarabu faqara'ahu alayhim ma kanu bihi mu'minin na akasomea Wasingeli kuwa wenye kuamini kadhalika salaknahu fi qulubil mujrimina namna hivi tunaingiza katika nyoyo za wakosefu la yu'minuna bihi hatta yarawul adhabal al alim awataiamini mpaka waione adhabu chungu ya tiyahu daghtatan wa hum la basi itawafikia kwa ghafla na hali hawana khabari فيقولu, Hal na watasema je tutapewa muhula basi je wanaihimiza adhabu yetu nat'anahum sinin wa anaje kama kwa miaka num naja'ahum ma kanu yu'adun ya yakawafikia waliokuwa ma aghna 'anhum ma kanu Yatawafaa nini yale waliostareeshwa wama ahlakna min qaryatin illa lahamunthirun wala hatku angamiza mji wote ila ulikuwa na waonyaji zikra wama kunna zalimin Kuwa ni ukumbusho wala sisi hatukuwa wenye kudhulumu. wama tanazzalat bihi ash wala shaytani hawakuteremka nayo wamay yanbaghi lahum wama yastati'un wala hayatakiwi kwao na wala hawawezi innahum 'ani as hakika hao wametengwa na kusikia. Fala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar fatakun min almu'azzabin. Basio siombe Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu ukawa miongoni mwatakao adhibiwa. Wa anzir 'ashirataka alaqrabi na uwaonye jamaa zako waliokaribu nawe. واخفِ جناحك لمن اتبعك من Na upatie kwa upole wanaokufuata miongoni mwa waumini. Na ikiwa watakwasi basi sema mimi najitenga mbali na hayo mnayoyatenda. Watawakkal 'ala al rahim Na rahim mtukufu mwenye nguvu mwenye kurehemu. Alladhi yarak hina taqum, ambaye anakuona unaposimama wa taqallubaka fis Na mageuko yako kati ya wanaosujudu. In nahu huwa as-sami'ul 'alim hakika yeye mwenye kusikia mwenye kujua hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu ash-shayatin ye yeah. nikwambieni nani wanawashukia mashaitani tanazzalu 'ala kull faakin afim wanamshukia kila mzushi mkubwa mwingi wa dhambi yunku nasma wa aktharuhum kaathibun wana ya yale wanaoyasikia na wengi wao ni waongo washaraa yattabiuhumul ghaw na watungaji mashairi ni wapotofu ndio wanawafuata alam tara fi kulli wadi yahimun ya yeah. waoni kwamba wao wanatanga tanga katika kila bonde wa annahum yaquluna ma la yafalun na kwamba wao husema wasiyotenda illa alladhina amanu wa amilus salihati wa zakarlallaha kathiran وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا ايمن قلبا isipokuwa wale walioamini na wakatenda mema na wakamkumbuka Mwenyezi Mungu kwa wingi na wakajitetea wanapodhulumiwa na wanaodhulumu watakuja juwa uko gani watakaogeuka